صورت دوخان مکی صورت ده کنوزون کی سلور شپیتم نمبر پس ده صورت زخروفنا نازل شوه ده او ترتیب ده صورتون کی سلور سلویختم نمبر ده پس ده صورت زخروفنا رابط و مناسبت ده دی صورت, کی صورت و و ده مخی صورت سره و گرن و جوهات ده یو دا په مخی صورت که اطمه شبهارت کڑه نو دی صورت که نه همه شبهار داری جواب یا مخی صورت که ویلیو فسو فیعلمون زرده چه دی بپو اشید پدې کې دا عذاب تذکره کەی یا مخد کی تسلی و نبی علیه السلام ته په عذاب د منکرین وباندې نو په دې کې ذکر دی د عذاب دا سوره نہما شبہ او داغي جواب نہما شبہ داوا چې دیوی منګ دیته را مدد شی که <کی> دیشی چی دی زمانگ آوازو آوری او قبولی کی، نو داغی جوابو کی چی کې ری دنکی او قبل اونکی یو اللہ دی، انهو هو سمیع العلیم، شان دادیم داغ اللہ ری دنکی او پو آده بل سب نشتا، خلاصد سورت دا سورت دو بابو نده، اول باب آیت نمبر چالی سلویختم پوری ده، په دې کې اول صدقات دو قران بیا داوته سوره چې اورې دن کې او قبل خو یا والله دې بیا تخويپي دنياوي بیا مثال ذکر کوي د تخويپي دنياوي په واقعي د فرعونیانو. او په اخر کې بیا زجر دې په انکار د قیامت بیا تخويپي دنياوي بیا مختصر فذكر د اقوام مقذبو امتیازات در سورت سورت منطع در نور صورتونو نا پر ذکر د دو عذابونو مختصران او سورت منطع در نور صورتونو نا پر ذکر داغ انعامات و متروکو در پرعونیانو او سورت منطع در نور صورتونو نا پر ذکر دادی چدی که الله وی قرآن منگا پر مبارک اشقه کی راله گلی دی حمیم الله په یګی په معنا د دې حروف والکتاب المبین شاهد الغ کتاب المبین چې هغه واضح کونکي لري حق او باطل را یا اخکار دلیلوالا اینا انزلناه فی لیلت مبارکا یقیناً منگ را لے گلے دے دیل را پا گش پا مبارکا کی اینا کننا منزرین یقیناً یو منگ گیرون کی ان انزلناه فی لیلت مبارکا تین دا قرآن اللہ وی منگ پا مبارک شپا را گلے دے دا ليلة مباركة كم اشبادة فيها يفرق كل أمر حكيم اللاوئي چپائي كي پيسالة كهوليش دا هر کار مضبوطة نو دا كم اشبادة دي كي دو قولة دا اهل علم دي يو قول داده چدا ليلة مباركة دا لیلت القدر دا چه کما پرمزان کی پاخیری عشره کی غیر امکان لگی او دویم قول چې هغه کمزور دے زعیف دے و ایدا دا, دا پینزل لسم شعبان شپادا نو دا قول باز علماؤ لیکل دے خدا قول زعیف او کمزورې دے نو قران د دې آیاتونو نه دا معلومی چې قران چې په کوم اشفاقه راغلی وو نو هغه د قدر شپه وا دا غي نو یو لیلۃ القدر دویم نومې د لیلې مبارکه او دا شپه پر رمضان کې دا دا پښابان کې نه ده اول زتا پيو ما بیا ان شاء الله زتا ته د علما او قولون ته کیو ما اګه دا چې قران عظیم کې الله پاک وایي ان انزلناه فی ليله القدر یقینا مونږ را لګلې ده د قران لپاره پښفا د قدر کې نو یوش سورته قدر کې وایي چې دا د قدر پښفا کې راغلي دلته وایي ان انزلناه فی ليله مبارکۃن منګه قرآن را لګلې دی پښبا مبارک کړي نو دل وی قرآن په مبارک شپ کې راغلې او سوره بقره 185 سو کې وای شهر رمضان اللي اون ذل فیه القرآن میاشت رمضان هغه ده چې پاږی میاشت کې قرآن عظیم نازل شوی و نی ابتداي شوی و ده نزول زول ول نه اوسګورهه دا للی مبارهکه اوته ځ کوی چې دا مباره ک ده. ځکه قران مباره کو لله تلقادر ور ته ځ کوي چې دومره پرتې هی ک راضی په دی شپره زی چې دا ځمکه د غې د ځایو نه تنګ شيشي نیشي نو یاد د تیر په کلییکلی کېږې پریشتو تاال ک زهکه تقادر و یا عزت معه د یزت شپده. نو دا لیلی مبارکا او لیلۃ القدر یوش پد او دا کم کده دو قران د آیاتون دا, دا معلومه شوه چې شهر رمضان الضی انزل فیه القرآن داش دا شپه پر رمضان او پر رمضان کې زیات تر اقوال پدیدې چې دا په اخیری عاشره کده دا غوژدان چې نن به خلق اعتکاف تکینی نن شلمہ روجا دا دا خبرم پدے زمن کی واوری پیارست پتہ نہ لگی یہ رشی نن شلمہ روجا دا او دمازیگار د نور د خاتون مخ کی مختی چہ سوگ د اعتکاف اراده لری پر اعتکاف په خیال چ زم سنت اعتکاف کوما دا بڑه کرا ولی او جمعه تب وردنه نشی اعتکاف تب کینی اتکا په دې خري اشرا کې د دې د پاره چې دا د لیله تل قدر شپه په دې میاشت کې دا په دې دا رزق کړه چې اغا تعالی ملاو کې نو ته پې کې چې عبادت وکړه زرمیاشت د عبادت نه ډیر ثواب وشو نو دا لیلت القدر چه دا لیله مبارکه چه د یو شپه دا چه اغا دیزد شپه و وغا رمزان که دا. و دا بلا خبره چه سو کوئی چه دا پینزل سم شپه دا دا شعباند. نو دا دا د دا نه و نخلاب دا. ذکر چه قرآن که خوالاوی دا شپه پا رمزان که دا. او دل تا دارال پا دا شعبان که نو دا دا د دا ظایر خلاب. او دا صرف مونږ نه ابن کثیر دلته لیکلی دی تفسیر ابن کثیر اغه وی هی لیلۃ القدر دا لیلې مبارکت چ دلته د هغه د قدر شپته مراد ده او بیاوی زکر چه اللاوی انہا انزلناه فی لیلت القدری او اللاوی چې شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن بیاوی ومن قالها ها ومن قال انہا لیلت النسب من شعبان سوک چه داوی چه داوی لیلت من شعبان دی کما روی عن اکرمتا فقد ابعدن نجعتا چ سوخ دا وی چې دالې له تونسټ من شعبان دی د شعبان پینځل سم ورځ ده نو دا سړید د مطلب د خبرې نه لري لار خه په غړو وړو سر شو ولي فإِنَّ النَّصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ د قرآن نص په دې کې دی چې دا په رمضان کې دی ابن کثیر دې کې قبسیری قرطبی کلی دی چ دو قولی دی سو کوئی دار القدر دا او سو کوئی دا پنزل سم دا شعبان دے هو والاول اصح اولا خبر اس دیر السهیدہ جداد لیلۃ القدر دا رمضان کدا ولی اللہ و في ليلة لیلۃ القدر او بیا جمهور عالمان وے ليلة دا القدر دا او سو چ ومنهم من قال انها ليلة النسب من شعبان و هو باطل سو قوي كي دا ليلة النصف من شعبان دا دا شعبان پينزل لسما شفا دا لو دا خبر باطل دا ولی كي دا, دا دا قرآن نخلاب دا قرآن كي فالله وي كي رمضان اللذي انزل فيه القرآن دا خي شرطة ونويلة كي شهر شعبان اللذي انزل فيه القرآن دا شعبان ذكر بگشتا دا, دا دا قرآن دا نزل خلاب شو تنا سيدا بياوئي چ څوک دا وایي چې دینه بغیر بلش پد فقط اعظم الفریه تعالی الله په الله دروځو کول او بیا یو بل خبره لیکی ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یعول یعو یعو عليه د شعبان په نصف کې دا یو حدیث مشته چې په غی او هغه منلې شي نه داغه په فضیلت کې او نه داغه دا چې پای کېږي عمر او نیټه او رزق لیکل کېږي نه پای کېږي یو صحیح حدیث وایニشته قرطبی لیکلی دا ادیب یو غیر وای دی چې چل خطا شو چې دا ضعيف دی نزد سو کم چې تاسو سره صحیح ست لري نو دا امام علوسی په روح المانی کې لیکلی وو اطال ال غاز ال کلامه فی هذه الليله کی سو والا ملیان دل تديري ذللیلۃ النصف من شعبان در 15 شعبان فضائل ذکر زی خواصي کرکئ ډیر قشی وئ نقل کړي دي وئ قال الحافظ ابو بکر ابن العربی حافظ ابو بکر ابن العربی سے وئ چلای یا صح فی ہشئن پدې کې یو ټکم صحیح نه یو شی په کې صحیح نشتا نه دا چې نیټه په کې لیکلې کیږي او نه دا کې نیچه رزقونه په کې لیکلې کیږي وئ دا سې په ټوک خبرې <سؤال> امام علوسی <اوزي> <مام> حنفی عالم روح کی دي دی روحمانی کلی کیلی دی امام راضی په تفسیر کبیر کلی کی وای چې داش, داش پچ کمدا دالیلت دا دا دا القدر دا لیلتو لیلتو القدر او څوک چې وی چې دالیل تنیس په من شعبان دا فما رایت لهم فيه دلیلا يعول عليه دا یو دلیل ما دا غي نه دی مندله چې پاغه اعتماد وشي وای دلته صرف بازي کسی خلکو نقل کړي دي نور څه سره سنشته دي کبیر کی امام رازی ولد علامه ابن قیم رحمت الله له دا غي کتاب دی تفسیر بدائع التفسیر بدائع التفسیر داغه تفسیر دے اغی کی لکھی چ څوک دا وئی چ داللت النصب من شعبان دا وئی د خطا شوی ری غلط دی المنار المنیب داغه کتاب دی او پغی کی لکھی چې د شعبان په فضیلت کې پلیلۃ النصب کې یو صحیح حدیث نشتا امام ابو بکر ترتوشی داغه کتاب دی کتاب الحوادث والبدع اغلی کې لري چه ایک سو ایک سب حبان دی غلی کی عن زیده می اسلم قال ما ادرکنا احدا من مشیختنا ولا فقهائنا یل تفیتون ایلن نسب من شعبانا وی منخ پل مشایخ او عالمان چرته داسې ندی لی دی لی چه غید شعبان او تکتل او نبید حدیث دو مقهول تکتل او نبید دیش پی فضیلت پنورش خوبانی گانا علامت ترتوشی لی کلی دی لی الباعث علا انکار البدع والحوادث دا علامہ ابو شامر رحمت اللہ لے کتاب دے ایک سو چوبیس سبحکی اوگو تبسیل پدے کڑے رے چی دا نشت دا منزون او دا روجی دا شعبان دا رنگ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ لے اغلی کی چې صحیح خبر ادار چی مراتینا لیلت القدر دا و لیلت النسکی من شعبان نو دا اصي خلق جدنو فزول تنگول اللقا دا ليلة النصف من شابان ندا دا ليلة القدر دا او دا ليلة القدر پشپاك جکمدينو رسکون لیکلے کیه دارنگی انسان نقی پرشتو تاوالش جده بمرکوائی او بیا اغجوانده حدیث کے رازی او دا غنم پا مر پلس کے راغلی دا طول تفطیب دا ليلة القدر دا دا, دا شابان ندخا انا انزلنا حفلائلت مبارکا خدا <و> هو <خوطا> تاسو <تصفيق> ته په چباځه تفاصیرو کې او قول راשיن او د صحیح او د ضعیف تمیز دار شاکار نه دا بیا بعضه خلک هغه په ځوان تانی ثاني کتاب لیکلي دی او دمر لوی مولا دی دا به صحیح کنا دا د صحیح او د غلط تمیز لا جدا مطالعه واڑی په یو خبره پس بغن کتابونه ګوري انا انزلناه فی ليله المبارکه منګره لے ګلې دې دې قران لار په شپه مبارکه کې ان کننا منذرین منګه الله ویرون کیو فیها یفرق کل امر حکیم په دې کې پېښل کولې شیدارکار مضبوطه فیها یفرق قرطبی اوس دلتلی کی چې دې ليله القدر کم کار کیږي کنا په کال کې نو الله د تشفا باندې د ټول کال هغه رزلټ مرش پرشتوتا والے څنګه دې کې بداده خیر کارو دا به د خلکو د شر کارونه واقع کیږي دوه برې اسونه الله ور د دې سړی باندې تا برابر دی د عمل کوي د سکل حجل زي وې تر دې پوره چې تبه او سړې بازار کې بروانی با او زده نوم په مړو کې راغلی پرشتو سره به نوم یې بوته ګوري چې سړې غائب نشي د نمبر را روان دي ها دا ټول ترتیبات پسې کې برابر دی دا پليله تل قدر کې امره میناین نه او داش پرا روان ده ها ذول کال په ختمه دوه د دې حساب باندې او نوې رزل په پرشتو ته والکی خو چې د چا نوم به به کی <تصفح> کنا او کم سره به به خوشحالي او سکه به د غمون سره مخامخ کیږي نو بس دالېله تلقدر شپم دا, دا, دا کی نای؟ کی نای؟ او زماتهولو ته د دعوت ده چې څوک مه اعتقاب تک یې نه کی نه او ورو رحم په دواګانو کې ير نه کی ها فلزا اللهم دواګانه غواړي او مکلې غواړي امره من نه نه دا حکم ده زمنګ تر اپنا انا کنا مرسلين یا کنا منګیولې ګنکي رحمت من ربك ادوجد رحمت در افستانه انه هو السمیع العلیم یقینا ده الله تعالی هم دې ورې دن کې او په آزاد ده دا جواب شو د شبه چې دې شو واوري نو الله وی اورې دن کې او په یاواله ده رب د اسمانونو د اس مکه دی داږي دې چې په مزري دواره کې دې کېټه سوې چې انکون کې نشت باللائق دی بادت <مت> مگرد غیو اللہ دی جوندی کولو مڈا کول کی رب دی استاسو او رب دی دپلارا مستاسو پخوانو بل هم فی شکی یلعبون زجر بلکې دی دی پشکی لو بی کون کی لو بی کئی عباس کی اس تر <ترجم> پنجل سمایت پوری تخویب فر تاکی پس انتظار کوا یومتاتی سماو پا کمارا چراتل بو کی اسمان بی دو خان موبین پلو گی شکارا یغشن ناسا هذا عذاب العليم پټکړې به خلک لرا داده عذاب دارناک دا خلک به وای رب نکشفان نه لذابې اے رب زمنګ لری کزمنګ نه عذاب یقینا منګيو ایمان رالوونکی <سؤال> انالهم الذکر چرت به د دې د پار پند اغستل وقد جاءهم رسول مبین او پتاخی سر راغلی دویتا رسول مبین پیغمبر ستاره بیان کونکې ثم تولوا عنه بيد یو دې دلیو داغنا وق او د وی وی معلمون مجنون د تا خدانه کرښه ده او دې دې مجنون لیوانه ان کا ش کول ازاب قليلا منګل رې كون کیو د ازاب یو لغون تکي لګه زمانہ انكم عائدون یچ نن تاسو مونږه واپس کی دن کې یاو ما نبت شل <سؤال> نا اینکو معای دونیتی ننتاسو بیا کپر تواپس کی دونکی ای بیا با کپر کوئی نو یاو ما نبت شل بات شتل کپرا پا کمار از تخوی پی دونیوی چی نیول باو کم نیول لوی ف ایننا منتکیمون یا تینن منگیو بدلاغستون کی تردی پوری لبزی مانا ما او کرا دلته یو خبره اکبر اگر دا چی یو ما تاعت سماعو بی دو خانم مبین پښتم اورز چراتل بو کې اسمان په لوګښتاره د دی لوګینه سم اوراد دی نو یو قول خدا دی چې دینه مراد انتظار د هغه راز چې کم قاحت الله په مکی والو باندې مسلط کړه مکی والو د نبی عليه السلام خلاف شروع کړو قریشو نبی عليه السلام ډیر تنګ کړ خیره یو کړی اللهم اعنی علیهم بالسبعن کسبع یوسف ا ای الله تزما امداد کی ددی کا پیران وک مقابله کی وو کلو نو باندي پشان د وو کلو نو د قحط یوسف علی السلام د زمانه الله وکاله مسلسل په قحط را والا چدی تلګه پتہ ولې خیرید نبی رسول سلام هغه قبول شوه چې کله قبولی شوي راغې بارانونه نه کېدل پسونا خراب شو ساروی مړ کېدل دومره له پراله چې او سړی به دومرره وګې و چې د لګې د واجه نه به هغه نظر نه لګې دی او چې داسې قتل لګې لګ نظر چې کمزورشي نو بیا سڑی سری تا دوه دوکاري لګې لې نو د ته به لغ کاره کېدل او مخکې به نظر کار نه کولیلوگې به دومره پریشانه کړو. نو چه دیر دلگی نه تنگ شن نو رالل ابو سفیان او نور کا پیران رالل نبی علیه سلام توی چه گورت خود پیغمبری زانت پیغمبر وی او تا منگ توی چه خپلولی پالی رشتداری پالی نو دا سکارو کا چه منگ ستا خپلوانیو ستا او ستا رشتداریو او تا دا اللہ نه دعاو که چه اللہ دا عذاب زمن نه لیدی که او زکر پا منگا عذاب ده نمون خستا خلاب که و تاسر جنگو نکه و تا نمانو نزمونگ ما شمان اغام تباکیگی نداغی سو گناده نداللان سوالو که نبی علیه سلام سوالو که او اللہ غا قهت لده که و اللہ بارانو نشرو که نو یا خو اغیت اشاره ده دا یو قول ده او دویم ده چې ابو حرر رضوی اللہ عنہو او دا عبداللہ ابن عمر رضوی اللہ عنہو ماں ناقلی چه دین مراد حقیقت کی لوگیره او دا با دا قیامت د علامون یو علامی د قیامت قرب با یو لوگیر آوالو سی دیر تریخ لګې وی او د دا, دا مشرق نتر مغرب با دا ټوله دنیا با دا دی لوگی نڈا کشی بیا سلویخ رضی با دا لوگیر مسلسل په دنیا کې. بدی کی چې مؤمن دی نو مؤمن به تاسو تنگ بې پګل کې لګیو سړی چې دوکام والے بس زکام په او کافر چې دی اب په کې را پریوزي او په دې پوز او غو او پار طرف به تلګي رواني نو دې به په ګډیر تنګي په لوی عذاب کې به مبتلای دا هغه د قیامت قریبه غلوګي به دا ته مراد دی او باز خلک وای د دینه مراد فتح د مکی ده چله ګینتزارو <سلام> کا نن د کافرو دور ده او د دې زور ده الله او مسلمانان غالب کی او مسلمانانو فوج هغه په اسونو سور په مکه راشي او د دې مکوپ مکی په کوسو او پلارو کې به د ډوډی او چتی شله او د کافرانو دوی به مغلوب شي او مسلمانان به غالب شي او هغه بیا شي وداسي نو د ټول ته اشاره کې ده چې خو که د دنیا تکالیف شي نو د نورې توجيه سه او که قیامت نه ښه شي نو بیا دا روایت صحیحره چې دا غا عذاب وي چې په کاپیرانو باندې ډېر سخت او مسلمانانو باندې بسره د ځوکام په شکل کې تیر شي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون تخويف دنیوي بیا پتہ کی سر امتحان کڑو منگا مخے ردی نہ پقوم دے فرعون او اغلے و اگے تے پیغمبر عزت من ان ادو الی عباد اللہ دا چې پر دې ماته د الله بندگان یا کینان زستا سوده پار رسول مان دارین ان بنی اسرائیل را سره پر دې چې دین او بیان کړ او دا چې دوی مګ کوي په ما راشه ماتم انی آتيکم بسلطان مبین یا کینان ما راتل کړي تا واست په دلیل ختاره او ما پنا غوسته ده پر ابزما او ابستا سوده دینا چې تاسو ما پګټولې او کتا سو تصدیق نه کوي زما فاتزلون نزی جدا شه زما د پر olo <toduluna> নাম فدعا ربه نو سوالو کہ موسی علیہ السلام رخپل یا اللہ دا کسان قوم دی مجرماں اللہ تو وحی وکړه لفسری فاصری بی بندگان ایندا مجرماں دی اللہ ہلاک کرے گا نو اللہ شیری قبول کڑے اللہ وی فاصری بی عبادی لیلہ پس دش بوز ازما بندگان دش پہ انکم متبعون یقینا تاسو پس درت لک دیشی وترکل بحر راہوا مندر والاد. اینا هم جندو مغرقون یقیننده یوداله دا چه غرقه ولیشی کام ترکو من جنت وعیون سمردیر پریخی و دای دا باغون و دا چنون و ضروری ناو دا پسون و ناو مقامین کریم و زی نعزت مندون اغار ستی اللہ و آغستل و نامتن کانو فی حفا او دا خوشال سامان چهو دای پا آغی که لیزت حاصله اون کی کازالی کالاوی کاروم دا غشانه ده منگ ک دا سزا هغه چاباني چې ځمانه پرمانه وکړه واو رسنا ها قومان آخرین او په میراث ور کړو موږ دلاره قوم بلتا بني اسرایل نو واهستل اند پیر اونیانو نا او بني اسرایل تم ور فما بقت علیهم السماء والارض پس هي جړانه وکړی پاغي باندې اسمان او ځمکه اونودې مهنت ور کړې شوه والله کا نه جانا اوس ان آمد کو بنی اسرائلو پتهې سره خل کړو منګ بنی اسرائیل د آذاب پون يا دا آغا عذاب دا زلتنا چي بچي ولا وجل <سؤال> من فرعونا دا فرعونا نا يقنام دا وعاليا زانت لوئي كون كمن المصرفين دا مشرقانونا يا دا حد نتره كون كنا ولقد اخترنا هم على علمنا للعالمين دا بالانعام پا تحكي سرغ وروا لور کرو منگا غيطا على علم على علم پا علم دالا على العالمين پا مخلوقات سراء یعنی چې الله عالم او ال دا غي فو فضیلت الله ته پته و چې داخه خلق دي ها علال عالمین پر مخلوقات او د خپل زمانه باندي واعتیناه و ورکړومنګ دایتا مینل آیاته د نعمتونو د موجزونه ما فیه بلا اومبین هغه چې فاریکو امتحان کرا وآتیناهم من البلا من الآیات ورکڑو منگا دیتا دا موجزون آیاد نخونا ما فیهی بلا امو بین آغا چپائی کیو نعمت کارا بلا دلتا پمانا دا نعمت انہا اولائی لیا قولونا اس بیا دا آیت مطالق دے مخ کی ان هَا اُلَا اِلَا يَقُولُوْنَا يَقِنًا دَا كَسَانُوَائِ اِنْ هِيَا اِلَّا مَوْتَةُنَا الْأُولَا دا موجوده کا پھر انکار کی دا تیامتنا او دیوی چن دی دا حالت زمنگا مگر مرگ دی رنبانے او نیو منگا بی منشورین بی منشورین دوبارہ پورتکی دن کی منگ بنا پورتکی گو راولے پلاران زمنگا کچرت تاثر دا, دا انکار د قیامت نه دا غی ذکر کئ اهم خیر الله پرت کی آیده وردی د دنیا په لحاظ کنا قوم د تباه ورده والذین من قبلهم ورکه سان چد دینه مخ كتير شویو هلاک کړو منګه دیلارای کنه اند یوم مجرمان دا ګوره توجه کوا خا د تباه قوم الله تباه کړي ده د تباه مزمت الله نه بیان کړي د چھے بیان کړي ده قوم دا تبا چه ده نو دا او تبا سوک ده اصل که دا دا یو سڑی نوم نده دا تبا دا بید یمن بادشاہ توی چه ار سڑی با بادشاہ شنو دا غنم با تبا خان دا تبا چه ده دا دخپل نوم ده اسعاد ابو کریب الحمیری ا ابو کب الحبیري دو د ایثال اسلام نه مخکې تیر شوي دی او دا د مثال سلام نه رو او په تیم د مثال سلام او داغ بعدشا تیر شوي دی چې د تقریبا بند درې سوا او دوش دپې کاه چې کمنو حکومت په خپل قوم کی دی پوه شو وی مدری او شپکیش کالا دا د نبی علی سلام نه تقریبا نو سوا کالا مخی چی دینو دی تیر شویده او بازی دینو کم وقت یادی دا تو با چه او دی نبی نا دی خدا دیر نیک سڑی تیر شویده حضرت عائشه رضو اللہ تعالی نهاوی تو با تا برا دی با فإنه كان رجلا صالحا دانیک سره ولې تاسو نو غوړئ چې الله پاک زمه قومه ولم يذمه ده قومه زمته ولا بیان کړې دی او د دین نه دی بیان کړې نو قومه کافرو او دین نو وهب رحمت الله له یو ولم يسلم قومه به اسلام قبول کړو او قوم اسلام نه راوړې نو دا توبا خسده او دا پا بارا کی رازی حاکم پا مستدرک کی روایت ناکل کرده ده ویده اغا سده او چی مسلمان او او اول چی خانکابی لغلاب جوڑ کرده او نو اغا دا جوڑ کرده خانکابا ابتداءان دا سیوه چی دا دغ دا غشانه و کمره غلاب ملاب و تنو اول غلاب د خانکابی اغا دا توبا بادشا جوڑ کرده او ایده مدینی لراغل او او قلت اوس او خزرجو سيدل او هغه تیوی چې ا اوس او خزرجو خلکو دی مدینه نه بلخوا مزه ای دلته وسېګي او ما لستری په تاریخ کې چې اخیری نبی په مدینه لرازي نو چې دلته راشي نو دا غمل کوي او هغه وخت کې شیرونه نکلیو او دایو ري کلیو وای شاهدت علی احمد انه شہدتو علا احمد انہو رسول من اللہ بار نسیمی ولو مد عمری الى عمره لکنتو وزیرا لہو ابن عمی وجاہدتو بسیف اعداءه وفرشتو عن صدره کل غمی وېځه چې کندنه گواې کومه په احمد صلی الله علیه وسلم باندې چې دا رسول دی د الله تعالی تر په هغه لاره چې هغه روحونو پیدا کونکي دی که, که زما عمر دومره شو سمر چې دا هغه عمر دی نه هغه تورسه دما نو زباده هغه وزیرو د ترځو یې مې نکلک مرګره ما او زبا در آغن پتور بانی دشمنان و سر جنگ و او در آغن سینین بار غم لری کما، خواب سوز داره چیز باقی وقت پوری جوانده نیمه. نو در خصده او خواه؟ آیا در این غوردی که نقامده تو پا غورده، او آغا کسان چه مخیره دیناو، یه قرطبیه و روایت نقل کرده دی. ویزی محشری سه ویریری، چ سناناں یو اوزل زمکے کی کودائی کی دا نو یو قبر را کولاو شو چ قبر را کولاو شو نو پائی کی دو زنانہ پرتے او اللہ محفوظ ساتلے وی بالکل روغے رمٹے رو یعنی بدن خاور شوی نو داغ زنانو سرسرا یو تختہ د سپینو زرو زر لگے دلی او پائی کی نکلیو چ دا قبر دا د حی او د لمیس ته چې دا دواړه د توبه بادشاهانو نه او دا دواړه غجن کېږي چې وحمای شهدان الله الاله الا الله دوی دا غوې کوي چې بل الہ نشته مگر یو الله دی او دا دواړه د الله سره ايش شرک نه پیدا کوي او به لیکلي والذالک ماتس صالحون قبلههما په دې باندې مخترينې کان خلق کومه پادشي وي دې پدی عقیده نو دا دا مسلمان او د ننونو مسلمانانه اللاوي ا يدئ غرد كان قام دتوبا هلا کڑو منگا دا کو می مشرکانو اعوذ بمجرمان نیر پید ا کڑی منگا اس مانو نا عظمت دا واغ چھ پھمی زری دوارو کی دیابس وما ما خلقناهما نیر پید ا کڑی منگا د پار د اظہار دا حق د خلق نہ لای عالم نہ پھوئیگی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین اس دوم باب تر اخیرا که تخوی په او فروی بیا زیره متقیان تا او بیا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم تا او بیا تخوی په دنیوی یقینا راز د فیصله چې دا وخت مقرره ده د نړۍ ټولو ده وکمرش پیدا بنه ورکې یو دوست بل دوست نه هیڅ او نه بده ایمداد وکړې شي الا مرهم الله مگر هغه څوک چې الله پر رحم کوي انه هو العزیز الرحیم یقینا دا الله غالب او میرا باندي انه شجر ذقوم طعام العسيم يقينا <تصفيق> وند زقوم چي دا د طعام دي تو ګناګار او خلقو دا کل مہل پسند تا بی بی لشیوی غلی فل بتول جوش ووی پخې ټوکې کا غلی الحمیم پسند جوش دا گرمو بو باندې خذوه الله بووی ورې سیدلارا فاتلوه رئیسه اله سوا الجحیم میاز جہنم تا ثم صب ب اور واڑوے فوقر اسی هد د سرد پاسا من عذاب من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرمو بو نام ذوقا لا तो यो सगादा انك انت العزيز الكريم यकिनन तवीजु रवरवीत मंद इन हाजा अलव यकिनंदा अजाब दे मा ग कुनतुम बिही तमतरून चोयता सुचिता सुपदेबा ने शक्तो इननिल इनन अलमुतकीना फी मकामिन अमिन वज़िर यकिनन मुतकी आन चिददेई बाई पागे ज़ेदा अमन के सके बाई बजनतुन سندر درو نورې خمو د جامی و استبرتې نو د غټورې خمو نه م تقابلل مخه مخپې چې دی یو بلته نستی کذالیکه کار هم دغشانهدي وځ ووجه هم بښورې او پنکاب ورکومنګ دې تخوری د خېستو سرګو والا یذو نفها را غواړي بده په جنت کې به کل فاکهاتن آمینین هر قسمه میوي پامن باندې وې تا عذاب نه لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولا نبس کې دې په جنت جنت کې مرگ لرا مګر مرګ اول نه چې هغه پیراغلې او دنیا کې بس نور مرګونه بنی او وقاهم یا عذاب جهنم او بساتې دیلر الله د عذاب د جهنم نا فازلام میر ربک را فضل له طرف درفستانه او داده کامیاب وی فین ما یسرناه بالسانک ترغیب دے قران ته او تسلی دے نبی علیہ السلام ته سر د تشجی فینما یسرناه بلسانیکا بس یقینا سنکڑے د موږ د قران لارستا په جبا ینه پارا به جبا ډیر پرچ داخ خلق پندو نصیحت والی فرتقب انهم مرتقبون پس ته انتظار کوا ته د حلاکت یقینن د انتظار کوونکی رستا د حلاکت پاته وروسته لګي نو په صورت کې چې دینو نه هم شب هوا چې ګور دیتم را مدد چې زکوایو کې دیشي چې زمنګ جړاو پریا دواوري نور دې په هو هو اسمو العلیم او ردن کې په یو چې دینو هغه سره پیو الله دې بل سو بغیر ظاهري کلا او دېشي ظاهری اسبابو بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سوره الجاثيه مخ <محكی> صورت صورت پہ نزول کی 15 پیتام پس دو صورت دوخان نازل او ترتیب دو صورتن کی 15 سال وختم دے پس دو صورت دوخان رب تہ دما سبق اثر ادا دے په مخ کی صورت کې نہ هما شوبهاوا نو دې لسم لا سمہ شوبهاین لا سمہ تیرا جواب یا مخ کی صورت کې تخویف او دا عذابو پا دی صورت دنجاد دا عذاب او په صورت کې طریقه د نجات د عذاب نه یا مخ کی صورت کې د نعمتو ذکر په بنی اسرائیل او شو شو دلته دا غیدنا شکرای ذکر دے چې الله ته نعمتونو وکړل نو ګوره تمره نه اهلو بهنه شکریشو وکړ یا مخک عظمت د قران په دې کې هغه چاله زورونه ورکې چې څوک د قران خلاب کوي داود سوره لسمه شبهه او دا غی جواب لسمه شبهه او اعتراضداري مشرکان وای ی رجیب ما د خپل او منو کنه ما د خپلو مشرانو خبره منو مشرانو خبره منګه نه پریدو نو الله پاک وای سم اجعلنا کعلا شریعت من الامر فتتبعها ما تاسو د مشرانو تابعداري نه لازمه کړي الله وای ما تاسو د شریعت را لګلیدو ما ته ویل چې دا غي تابعداري نو ات الله سم آیات کې براشي چې اتباع د شریعت لازم ده چې کم مشر د شریعت تابې وي منو چې خلاف یې بیدین خبره بده چه نمانی غلطه خلاصه ده صورت دا صورت چه ده نو دو بابه ده اول باب دو اشتمعیات پوره ده پده که اول قرآن عظیم ته ترغیب بیا دلیل عقلی مختصرن بیا زورنه ده منکرینه ده قرآن تا بیا دلیل نقلی ده ده بنی اسرائیلونا او بیا لسمه شبهان او داغی جواب امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ترغيبات کثیرو الی القرأن او صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ادمه مساوات د موحد او د مشرک او صورت ممتاز ده پر رد د اتباع الهوا حمیم اللہ په یګی په معنا د دې حروف تنزل الكتاب نازل د دې کتاب د دې ترا په دالانا چې غالب حکمت والا لري اوس دلائل یقینن په پیدایش کې پس مانونو کې او پس مکه کې ان رده په پیدایش کې خامخا مومنانو عبرت د مؤمنانو لپاره وفي خلقکم او ستا څخه پیدایش کوم دې نه وما يبص يبص من دابه تن واغ چې خوریږي د زمکه نه خریږي د زندہ سره نا پدې زما ککه آیاتل لقومی یقینون ناشیدې بردی دا گی قوم د پاره چی یقین کئ بل د ل الوقت لا ف الليل والنهار او په بدلی په بدلی دو بدلې دود شپې او درزه کی ومان جل الله من السماء او هغه چې الی کې الله د باران باران میرز د باران میرز کین سرزق سبب باران راولی کی. چی هغه سبب د بریزق دی فاحیا فا بالارض واپس دې کې پای باندې ځمکې پس د اوجوالي نام وتصریف الرياح او پر غزل ال ال زاول ال ال واگانو کې ال زاول ال ال زاول د هواگانو کې نخې دې پر د هغه قوم د پاره چې هغه د عقل نکاره اصلي تلک آیات الله ترغيب قران ته داغه آیاتو نه دی اللذین نتلوها عليك بالحق لو لمن دلره پتا باندې په حق سره فبای حدیثم بعد الله پس پکه ما خبر دې پس ته الله د خبره نا وايات یودایات نو د الله نه یومنون د ایمان راوړي ویل لکل افاکین اسیم زجر او تخویب منکرینو تحالا کدی ده هر غټ د روخ جنگو نانگار ده پارا یسمعو آیات اللہ چه اوری ده آیاتون ده اللہ تو تلا علیه چه لستیشی پده بانده سمع یسفر رو مستقبیره سمع یسفر رو مستقبیره بیا گر جده تک برکونکه کعلم یسمعا گوئی چه اوری دلی ندی دیلارا فزیر ور کپده ده پازاب درناک ویدا علی مکل چه پوشی ده من آیات ناشه زمونږ د یاتونونه پس شیبانه د اتخه زهها حضوه نوسی د غې لره پټو کو سره دغه کسان دی د پارهه د اضاف په کوون کې منو غ می من وه یمجه ل اخوا دد نه بجهان یا مخی تر دی بجه لما لکه جهن ن ک روته را ځه نو دل ته ولای کلو مذابو مهمین نه بسشی ماددی نو معلومه شوجر دی نهمراد د بر زخ او د خبره عذاب شو تیک شو ک ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا نبه شلره کول <سؤال> د دینا هغه چې د کسب کړه ودس شي ان سشه د واپس کوله ولا متخذون من دون الله اولیاء او نبه ته هغه سوق واپس کوله چې د عذاب چې دی نیولیو ما سوا د الله نه مددګاران ولهما ذابون علی مودیده به عذاب عظیمن لوی ها هو دا ترغیب قران ته داد هدایت کتاب ده ولذین کف کسان چې کوپې کړړه دی په تونو دراب دد له هم عذااب م ریزن علیم د د پاه به عاضاب دغې عذاابڅخنا درنااکنا الله هو سهله کومل بابحه اوس بیا د لا ل اتیا الله الذي الله د غذاات سخه له کومل باخهه چې تا ب کړړی د ستاسو د خاه سامندر د تجريفولکوفی به امرري د بارا چروا نے کیشتے پائے کہ حکم دا اللہ ولت من فضلہ او دیر پارا چر ولٹ وے تا سود فضل دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دیر پارا چتا سو شکروا سئے وسخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه بل دلیل تابے کڑی دستا سود پارا اس چه اسمان نو کی دی واگا چز مکہ کری جميعا منه من دا قدا وساتے ساته چی دار طول د دا الله د دا تر اپنا بلچا پکی اسم ندی پیدا کری اینا فیزالی که اکنن پدی کې خام خان نخید عبرد دی لی قومی اتفاک کرون دا, دا قوم دا پارا چی سو چو پکر نکار اخلیم قل للذین آمنو یغفرو للذین اللہ یرجو ایام اللہ اوس دلیلو نا شو اوس عذاب مومنانو تا وایا غی کسانو تا چی ایمان د دی یغفرو ما پی دی د خپل <سؤال> حق للله <سؤال> زیناغ کسانو ته لا یرجونه عملله چغ یا کده نه ساتی د نیمتونو د الله یا د عذابونو د الله ا یا دوواړمانې کې دی شي د ی ذ عقومم ماکانو بماکانو یبون دی د پاه چې بدلهوررک الله هر قوم تا داغې چې دای کم کسب کوو چا خ بړي خ لهور کې چاابت کړي بده یا معه یو پم غوره ته دغې چغې کوم عمل کوو چې دی د خپل حق معافې وکړلهله سماه یو سړی تا سره لګیا د ستا خبره نهې بغس کې حسې نفرت کوې تې د الله د پاره معاب کا الله بستا عزت نورم س وای مانا میلس سوالې خلن فلی نفسې چا چې عملو کیک نو پیدا د ځان پارا دا ومن اسا او چا چې پ دا معلو په فالی سظایم دا ماغی بانې ده بیا برابستاسو د تاسو پسړی شي والا قد آ نه بنی سر ایل کتابه دللی نفلیدي او تمید دی را تونکه شبهتا ولقد اعتینا بتاه کی سراور کړو منګ بنی اسرائیل ته کتاب والحکما او کویا والنبوۃ او پیغمبري بنی اسرائیل ته نه پای کیو تنت چ موسی علی وغرازقناهم اور استداغین اڑ پیغمبران بیا راغل اور رزق وارکل منگ دیت دپا کو نوا وفزلناهم علالالامین اور غراوال ورکل منگ دیت درپ مخلوقاتو دصفله زمانے وا اتیناهم بینات من الامر اور ورکل منگ ای توازہ دلیلن ددین فمختلفو فسد اختلاف نو کڑے پسپل میانس کی یا پر دین د نبی علیہ سلام کی الا من بعد ما جاءهم العلم بغین بینهم مگر پس داغینا چرا غلیو دی تا علم دو وجه دا زد نپمینز دا دی که دا معلوم اشوا چه گورا اختلاف پس دا علم نکڑه دی. اولی کڑه دی دا زد نکڑه دی. زد نکارشه دی. این نراب رب ایخی نن روستان یا قضوی بینه هم پی سلبه هو کی دا دی پمینز کی یو من قیامتی پرزد قیامت باندی فاغی سکی چودی پی کچی اختلاپی کو سمج علنا کان لا شریعت من الامری فتح بیحا دو او داغی جواب لسم شبها یراجی منغرخ فلم مشرانو منو د مشرانو منلو کې خیری جواب پس بالکل د مشرانو منا واغه مشر چې هغه د شریعت تابع کچرته د شریعت خلافې نو بیا به داغه مشر نه بیا به د شریعت حکم منی ولی اتباع د شریعت الله واجب کړي دا او فرض کړي دا ثم جعلنا کالا شریعت من الامر بیا ګرځولې د مونږ تعالی راه په یو واضح حلال باندې د دیننا ف بی حاپ از دیتا بیشا. د دی تابیداری, دا دا <سخن> او تابیداری و کوو دافررض د درباندي او تبیداری م کوه د فشاو داغې کسانو چې هغه نهپېږي ان هم ولې تابیداری م کووه ګوره چې کله غلط مشرمانی نو داې بیا دا دا دا د عذاب نه نهشي خللا سولی ان هم ل یغنوان کمین الله ش یقین د چې نهنش لري کولستانه دله د عذااب نهشیلاره و نه ظال می نه بعضو هم اولییا او بعض یقین ظالمان بعضې دغې دوستان او اللہ دے دوست دا متقیانو هادا بسوارو لین ناس ترغیب تا او دا علت دا فتبیحا دا قرآن عظیم چې د دلائل دی دا خلقو دا پارا او هدایت دے و رحمت دے دا غی قوم دا پارا چه ایمان یقین که ام حسیب اللذی نشتر رحو سیعات زجر ای گمان که یغ کسان چه غی کارون که یناکاران ای نجا لهم کل لذی نا آمنو دا چیو بگر زمان دی پشان دی کسانو چې مانی راوڑے وعملو سوال حات ملونی کڑی دی نیک سوا ام محیا هم و مماتو هم چیو برابری او مرگد دی سا امای حکومون سمانا ګوره چې داد کې دی نشی چه قیامت دینه ولی یو خواه یو سڑه نیکی کهی بل خواه یو سڑه گناه او نکهی نو ده دی مرگو جلد یو شانه نا ددې مرګه او ژوند کې فرق دی دلته مؤمن تکلیف تیر کړي دی دلته مزه کړي دی دلته کافر مزه کړي دی دلته سره مخامخ کیږي وا خلق الله السماوات والارض وا اوس د دې مبادې تر اخره په دې کې درې دلایل عقليه زورونه ور کې هغه خلق ته چې هغه خواہشات ته سر روان دي او زجر په انکار د قیامت بیا جوابات او تخویفات اخروی او زیر, زیر, زیر تفصیلا بیا داوود التوحید تفریعا علامه سبق و خلقل الله استوه تیول اوررضبل ح کې دلیلی اتلی پیدا کړي دلهمانونه او مقط په د پاره د اسهار د حق وې تجهذا کولو نفسم بما کا سابت او دی د پاره چې پلو وررکې شری او ننفس دغې چې کمم کاسبې کړ کمم عملې کړړی دی دی د پاره پیدا کړيوه هم لا یززمون او دیبانې بلم نه شي کولی افرته منته هوا زجر اوت کې په غمان کا ته سوچ کړې دی غسړی تا چې غنی ولې دی خپل الیاف خپل خواہش لره یو معنی خداه چې زړی څغاری نو هغه ته الاه وي سو قبر ته الاه وي سو کی بوت ته وي سو کی مړی ته سو کی ژوند دی ته وي سو نورس په مې ستوری تا چې خواہش یې سکهینوه امنینو هغه کوي او ما تاسو ته مخ کې ویلو یو ګټل به عبادت توچ داغه نه خبه مونتابه ورزوله بل به یا دیمه معنا چې ته خبرې داږي سړینا چې هغه د خپل <سؤال> الٰه خپل خواهش ان عبادت د الٰه خپل خواهش مطابق کړي سوک شر کړي وي په دې الله تعالى څخه سو بدعات کړي وي په دې الله تعالى څخه علاکه طاعات چې د الله کې د الله د حکم او د نبی د طریقې مطابق وکړي واذلله الله علی علم او گمراه کړي د الله جل اڑ ادر دایلمنا ان الله تططد چې دې گمراه دي وختما علی وقلمهور لګولې د الله د د په غګنو اووس وجه الله الله بسري غشاوه ګ الله پهسترکو د تبانې پردي فمن يهدي من بعد الله بسک د چې هدایت دو کې د تپس د ګمراک تولو د اللهنا ا دومره تا سنسیتنالی وقالو ماهی الله حياتونه دنیا زجر پ کار د قیمت وای د جون د مگر جون ګرجون زمنږ دنیا د نامموتووانا حيا بډکیګو باباځې زمنګ او ژوندګيګو باباځې وا ما يهلكنا الا <سؤال> الدهرو او نهه لاکي منلارما غر زمانہ زمانہ کلونا چا مرم ختم شي نو بسوي امډه ختم کی وما ما له المستدیر پر پره باندې سېلم نریدې مگر ګمان کون کړي دا دهريي دي کنه دا ټول انقلاب را راولي و بیا, بیا. کله چلوست شی په دای آیاتو نا بیناتن آیاتو نا زمنګا واځه واځه په بار د اسبات د قیامت کې کی ما کا نہ هم نو نه بل بانا او دلیل ددای الا ان قالوا مگر د چدای و ایتوب ابائنا راولی ولزم فلاران ان کنتم سوادقین کې تاس رشتینه دی ویچلک قیامت حق ده کنه او تاس وې چمړي بجولل کیږي نو کی زموږ فلاران کی ژوندۍ کیږي کنه کی له کوسرا ژوندۍ کذاب اللہ په خپل تیم راځول دي کوي قل الله یحیکم جواب وه الله به ژوند کې تاسو یحیکم ژوند کې تاسو ان ژوند بیا به ملکه تاسو ثم یجمعوک می لایو ملکیه یاما بیا را جمع کې تاسو لاره د قیامت تا لاره به فيه چې شک نشته ری پای کې لیکن اکثر دخل کو نه لای علم نه پويږي په دې دلایل او دلیل خاص د دې الله د پاره بادشاہ اید اسمانونو د زمکه دا بکمره شي قائم به شي قیامت په دا غیر ال مبطلون کاره به شي تاوان د باطل پرستو وتر کل امه تن جاسیا ونی به هر امه نسکورا ار دل نسکورا उल्टा به پرات ی جاسیا را جمع کرے شي کل امه تن تداء ال کتابه هر دل برا بللی شیخ پلی عمل نامه تا یومانه چې کم عملې کړی د دویم الله کتابې هر کم کتاب چې په دی نازل شوو غېته چې تا پهې کتاب عمل کړړی وو که نه داېماللی و کهه لږ سوچوکه ورې خوآ د خواله نه ورځې نو تا ته به واز کې دا داقرآ دی او توګردی بانې د چرتعمل کړلو پهې د ظام پوې کړو هر یوډه باوللی شیخ خپل کتاب تا نو اللییو م توزو نامما کو تم ن د قیمت پر ازبانې ادلب در کولیشی تاسو تا داغی چه تاسو کم عملو نا کریو حاضا کتابو نا داده لگ زمنگا این عملناما یانتی خوالی کم بالحقی سبری وکی پا تاسو بانی پا حق سارا دا عملناما کی بیرسی کلی او بای دا کار دی کڑی دا دی کڑی دی این نا کن نا یکنن منگو نستن سی خوچی لی کلبم پا ملائی کو ما کن تون تا عملو نا چه وی تاسو چه کم عملو نم شتوری کلی رے او ماور تویلیو چی دالی که او ننبر سر پاغیر صاحب کیگی وزیره هر چیغک چا ساندی چی ایمان راوڑے دے ملو نیک کڑی دینیک دداخلیل <سؤال> پس د نو کېدي لراله ر هم را د في رحمت پ خپل رحمت کې چې جانات دی ذلكکه هول فظل مبیین داې کا میاب بخکاره اوس یاره هر نو زما اتونونه چې لې شوپ تااسو ف تکبرتون پهستاان غډ ګړلو د غې د قبله ولونا وکوون تمقومم مجرمين و تا سووف مجرمان وکی وذاقيله نواد الله ہے حق دا دویما وجوده دا عذاب کله چویلې شي چې کنه نو وعده د الله <سؤال> حق دا وسعتو لاری په فيها قیامت چه ده هیڅ شک نشته په دې کې قلتم ما ندري مسا متا سوای کافرانو منږي ګوت قیامت څه شې دا عذاب خونن زکه الله در کوي چې تاسو به قیامت نه مانا اویل به مونږه سره پیژنونه ان زنه الا ظن لفظي معنا دا دا مونږه ګمان نکو مگر ګمان دا خو استصناد د شی ده نفس نه رااله اول وي ګمان نکو بیا وي ګمان کوې څه اصل کې ان زنه الا ظن ان تقدو الا ظن مونږه چې د نل رو الا ظنان مگر صرف چې د مونږه ګمان کوو بس و یا ان زنو ایلا زنن حکی را دا بشی منگ گمان نکو مگر گمان معمولی و هم غنیم رازی نیو منگ بی مستقینین یکین گون کی و بدا لهم افکار بشی دید پارا و بدا لهم اخکارا بش دایده پارا سیعاتو ما عملو تکالیب و ناکارا سزاگان داغی چده کما ملو نکدیری و حاق بهم مکانو بهم استازیغون او نازل بشی بده بانی سزا داغی چوده چی پای پر طوکی کولی و قیلل یو من انساکم کما نسیتم لقا ایومیکم حازا او بویلشی نندرزی پریدو منگا تاسو پا عذاب کیم لگا سنگ چیر کرو تاسو ملاقا دراز استاسو چی زید استاسور نوی تاسو د پاراسو ګیندا دیاں زالیکوم الله وی د عذاب د دیوژن دی بئنکم یقینن تاسو وی اتخستم آیات الله نیولی تاسو آیاتنا د الله حزو ان فتو کو سرا وغرتکم الحیات او دوکه کې چولی تاسو را ژوند دنیا فال یوم الملائخ راجو من ها فسنرزي نبشی استید د جهنم نه دی ولاه یوستا تبون نه برد قبول کړی شي فللله الحمد رب السماواتي و رب الارض رب العالمين د ټولو حواميمو خلاصه دارا وتا فللله الحمدو پس الله خاص د الله لپاره سپتونہ د خدای تووب دی چې پالونکو د اسمانونو ده او مالک د ځمکې او پالونکو د ټولو مخلوقات ده پالونکو نه مالک د مالک د ځمکې ره او پالونکو د تمام مخلوقات ده ولاه الکې او فیس سماوات والارض د دې الله د پاره لوی داسمانونو او د ځمکې التم الله لوی داسمکې مله الله لوی او هو العزیز الحکیم او د الله د غالب حکمت والا لوی د الله صرف وان کی ځکه د لوی اسمانونو او د لوی ځمکې مالک دی حدیث کې رازی نبی علی السلام وی چې الله پاک وی الکبریاء اوردای والعزمه ایزاری فمن نازعنی فیما واحدا ادخلته النار تکبر زما صدر دے اولوی چدنو الله وی دا زما لنګ دے سوچ چ ما سر په دیکې مقابله کئ ور تبیدان نکوما نو په صورت کې چدنو بل شبها وا اغه شبها دا و چی جی, جی، منګه د خپل او اکابرینو مشران او منو استا منو داغه جواب و ولور کچ نا الله په منبه نه عبادت شریعت پر اس کړه دا ثم جعلنا ک اعلی شریعت من الامر فتبيها اتل سمع یاد کی وا الحمدللہ رب العالمین فلری دا یو خبر واوری یو خمن دے سندن مبارک دی خبر ا کڑے وا جی سندن نو گئی یو سند کیمت بئی 200 روپے جی سوک سندن راہ لگی ماغد سند سر خپل پیسے م راہ دویم ادادا خدا تاستما شرطو نویلیو چې سند بار چلنه میلاویی. سند باغه تسخلی پا طالبانو که چه سال ترجمه ورزی که منگسر دوره تبسیر پاول زنوی خجنور زینو که کردیم سعیده. او دویم پا زنانو که باغه زنانا چه غیل خوران ورزی او دری دوری منگسر مکملی شوی نو هغه سند واخلی او شرط بدای چې قرآن کمزورې میچ بیا خصي طریقې سره په قرآن ځان پوي کې असे نه نا.. چې سند واخلی او سند بیا په دډو کې پروت یو دا پټی کې نه دا څې کسله سند ور کول دا د قرآن د سند دې دبی دا او دا بیا وې مال سند را کړو پټی کې پوي نهي مخبل سند چې د استاد سخلد اصل کې چی تا سبق بانی پویگی که تا سر سند نمی نو تبا پویگی، او که تا در طول پاکستان سندون را غن کما، او چی تا پی نو سند دی نشی روانه ولی، چی او سند دی واغست نو تبا پویشی. دا صرفی او تسلیده چی او مات زما دا استاز دا طرف نا اجازت میلاو ده که تا پویگی او درس که نو کولیشی. او او ما ده, ده, ده. دی استاد نو قران ویله ده زم ثبوت دی سند دا مقصدی نو سندونو نمونا چې چا تطاتی غره ولې گئی نن اخری روز ما یاد کړی و سبا پر گنجائش ته سبا خو بیا تنگول بنه کوي زکه جدا دکول او برابرول وخت واری بیا امنګ باندې نور زور ډيري درس ملا ډیر دی او تاسو دا هم تدارا لګین واګه دکول او لیکل وخت واری نو یو خبره خدا شو بل ما وخت د اعتکاب خبره وکړه نو نن اعتکاب ته بخله کیږي اول هڅه شو کئ چې کینه ډیر کسان اعتکافونو تک نه وي یو کس کې ناستل خدا لازمی دي سنت کفایدی اعتکاب چې یو قص کې ناستل ټول غاړه او که محله یو او یو جمعه ته چې یو پکه کی نه کیږي نو ټول محله ولا بغونګاري <سؤال> زیو کس پواجه بانی طول دو گناه نبج کی هم، <سؤال> <سؤال> گی هم که یو نکی نی نو طول گناه گاری نو که کم جماعتونو کې صوب نکی نی دو محلی والا اتفاقو که په که مشوره بانی یو کس تیار که چه اتکاف تکی نی آن گن کسان کنی نو بلکل که ناستیشی نا <سؤال> نو دلته چې کم کسان کېدي اتکاب ته ناری نه نو هغوی د نن د مازیګر د نور مخ مخکې مخکقیما د نور د پریتوونه مخکې مخکې هغې چې دینو زان د اعتیککاب زیای ته ورس په جممات کې چې وردن نه کم ځای کې منس مونسکیږ نوغ ځای کې ګرزه ځای ک چې کینو ک نه دا لاظیممی نه دا جممات هم وړو کې دی او چې کسان پهکې ګن شي او تول طرفونو ته پردی پرې شوو بخی د خلک به موز کې بیا نو لکتا پرده 10 فرض واجب شه نه دي صرف د الهي کیو سړې پکې تلاوت کی نو زبل ته توجه نه غډوډي کتاب ګوري نو توجو نه غډوډي نو که چرته جمعه تنګيږي او پرده نمی نو سمساله نشته دا په حرام شریف کې ټول خلک اتکاب تناسريو پرده هم صحیح نه کی خلق او وس نیم خلک اتکاب ته پکې پناست دا س لازمي خو نه دا پردا تړل چې خامخاګې نه پردا به تړي چې ونه تړې ام سيده او یا که پردی تاسو هم تړي نو دا درس په ټیم کې د مس په ټیم کې پردی اوچته وي چې دلته خلک چې دنه په جمعات کې خپه صحیح طریقه سره ځایږي او جمعات کولاوي او ضرورت نو بیا پخې لګې دي چې خبره فنه دا خو چې جمعاتو نه تانګې نو بیا پرده چې اوچته نو ایتکا باندې سپارښت نه بل خبر ادا دا اعتکاف کې جمعات کې وخت راول لازمي دي دا لس ورځې دي یا سیواشي یا کمیشي سیوا کې جو چرته نه خدای کومې دوه پټې لا نه لګي کنه نو ښکارسم ورځې شي چې میاش کارا شو بس تای اعتکاف شو هغه مکمل شو خان دا غي نه مخ کې د جمعات نه وطل بغیر ضرورت ا بیره اعتکاف ماتيږي خدا دے نہ کی مڑے ہو شو او تلاڑے نو تک دے لاڑ شا کڑا کودے ویسا ولکستا مسنون اعتکاب ختم شو تے وے جنازہ بو کہ موبیا برا ش مکی بنم نو بس جنازی ثواب دےو شو اعتکاب کیاب سنت اعتکاب ختم شو مریض لاڑے نو اعتکاب ختم بغیر دے عذر شرعی نہ جلے کواڑے بول دی لوی بول دی جماعت نہ ہو تے اعتکاب ختم ہوے گی پوہ شو دیر خلق دسی چے اعتکاب تا نو بس دو بو مے دا زانہ او پنز ٹائم اپورس بغیر د عذر نه چ سړی باندې غسل واجب شوی نه لاملو کاربم تک نه کوي ها او پا او دس کې به بغیر د او دس نه او د چاردام نه اس نه یاره کی باز لاړ شه نو هغه ته جماعت کې ناشته وایسه په جماعت کې ناشته نه رسول رسول زین صفه کوي نو دا صفائی بغیر دته کاپنا او کده دته کاپو وختې تدې کې صفائی مکا وکړه ته صفائی کینو دا د جمعات نه بهر زی حسابي ګرو 4 دام زی داودد زی د جمعت د حکم نه بهاري نو دې سره اعتکاپ ما کوي اعتکاپ والا کرو جماعت او پښمنه په شریک باندې یوزې ورا کینې سونو پدې کې نشته دانه رګې نه چاریو په وخت په لږګړه کې دنه و بیا ل بیا البخورا کې په شریک کې کینو کولې شي سونو پدې کې نشته اعتکاپ والا له بار نه یو سړی راځي او نن مه د لرو جماعت راوړل د غو سره फरक کینوم کولې شي خا د کیسه ګناه دا ضروری خبره وی زنانه اعتکاف نو د زنا اعتقااپم صحیح والمر تو تعته کې ففی م چې د بہ په قاو دا خبر لی کلی دا زنانا د د کور په جممات ک اعتکاپوک صرف په کور ک اعتکاپ نهډیرېښې چې دی او بس قطه خوا کی او ځان نه پرده ت کو زه اتقااب ته کې نام نو دا به نه کو چې تاسویخ بس چر یوځ ک چ تبل ځ ک کئ په کورې باول د منزه د پااره ضمونتهخ کې دا ستا د پاه د جممات حثیت خو بیا په هغه کې اتکا په کې نه سيده او کنابس زه په پاکستان او تاسو کله یو ځکه پر دې تړاو کله بل ځکه نو دینه بیا د کور کار او دا د مور پلان شتنه چوکې دا ډېر سوال که کچرتا خامخا کور کې د چاګر ازي وی نو پدې ته رټه باندې چې اته کاپ نو د مخ کې ستا په کور کې جماعتي وخت کې د کني نو نن نزان له ځې منتخب کا خودسه نه چې بس بیا رښتونه نه دا بیا پدې کې منصبم کې آینده د پاره او دغه ځکه کې اته کاپ توم کې نه نو بیا خیر بیا صحیح دا بیا په کې نن نن تمو قررولې شزان له ځې خوخ کې کور کې اجازه باندې منځې شو او بیا په کې اته کاپ نه نو بیا ټیکته زکات چې ته کا اغیر پر جماعت لازمی خو سړیدو پر دا عام جماعت زکات چې ته کا په بده جملہ راځي او جملہ بزي مسجد پر جماعت کې نه او بل ځکه کې نو دار څخه بده پاتې کیږي نو بیا خدو په دینه نقصان وشو او زنانا باندې جمع منشتہ جمع منشتہ او دارنګ جمعہ تر اتلل پینشتن واغه پکور کې ماغه ثواب غیلا ملاویږي او په شرط د دې چې د جمعہ دم په شکل کې مز ده پارا کمځه منتخب کړي چې په اغه ځکه انتخاب تکینی اسه ک یو ګټ کې کیناستنو دای ټاکاپ نریسي دغه جمعہ منشتہ د جمعہ حکم دا غی زیني ها ما ته تحسان کرا که چرته اوسه پوری نه ده منتخب کړي نن منتخب کینو بس ټیک د بیام صحیح ده یو زید منتخب په زما د منځې شو بیا دی پېکټ تکی نبیات سیاستی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی بطل متقین صلی اللہ علیہ